Dnes jsme začali probírat jisté základní koncepty meditace na dech. Co se týče těchto základních konceptů, máme nějaké otázky, je něco, co prodiskutovat. Samozřejmě všechny aspekty meditace na dech já v, v těchto dvou dnech které na to máme, nemůžu vysvětlit. Hm? To není možné. Ale můžu vysvětlit jisté základy a doufám, že ty základy budou pevné a že na nich můžete stavět. Hm? Meditace na dech, vlastně ty principy vývoje, koncentrace a moudrosti jsou stejné u jakéhokoliv eh, objektu, který se dá uchytit. První pracujeme s objektem, který se dá uchytit, aby jsme pak vlastně pochopili, co je meditace bez objektu. Hm? Protože pokud nemáme trénink v objektech, které se dají uchytit, které se dají konceptualizovat, pak my nemůžeme pochopit objekt, který se nedá konceptualizovat. To by mělo být jasné. Jak už jsme se zmínili, zvláštnost buddhismu je, že my se máme jistotu, že se nemýlíme o té nejvyšší realitě, protože jsme pronikli v realitu světskou. Jestliže jsme nepronikli v realitu světskou, z hlediska buddhismu, my máme Nemáme nikdy jistotu, že se nemýlíme hm? o tom, co nejvyšší realita je. Hm? Teď přínos samozřejmě eh, indické filozofie a indického přístupu k eh, duchovnu je koncept Ahimsa, hm? nenásilí a Karuna. To je základ Mahajánového výcviku. Hm? Jestliže zdůrazňujeme tyto dva aspekty praxe, no tak zdůrazňujeme mahajánovou praxi. Samozřejmě nenásilí je základ jogy. Ten nejhlubší část jogy. No a my, buddhisti věříme, že tato nejhlubší část jogy je vysvětlena nejlépe v buddhismu. Protože to, co Buddha poznal, to, co Buddha učí. To, co všichni budhové v minulosti učili, to, co Budhové přítomnosti učí, to, co budhové v budoucnosti budou učit, není nic jiného, než. Závislé vznikání. Nebo. Hm? No, a to je buddhismus. Protože my rozumíme závislému vznikání, proto proč nemáme mít chtivost, proč nemáme mít zlobu? Protože bytosti jsou všichni propojené. Tím pádem. Jestliže máme chtivost, my si škodíme sami sobě. Jestliže máme zlobu, my si škodíme sami sobě. Hm? Jestliže to chápeme, to je správné poznání. Jestliže to nechápeme, tak pak to není správné poznání. No a my používáme teď dechu, aby jsme to chápali v této meditaci, protože proč dechu? Protože dech, představuje všechny fenomény v naší zkušenosti. Jak tělesnost obsahuje jak tělesnost, tak obsahuje netělesnost. Kdyby nebyla netělesnost, kdyby nebylo vědomí, tak nedýcháme. A kdyby nebylo tělo, tak tež nedýchá. My dýcháme, protože používáme tělo a vědomí společně. Teď jestliže ho používáme správně, mysl dojde k utišení a pozná to, co je skutečné v souvislé vznikání. Jestliže nedojde k utišení, no tak my souvislé vznikání nemůžeme poznat. A souvislé vznikání, hloubka souvislého vznikání je, že souvislé vznikání vlastně nepripouští v hlubší interpretaci existenci, skutečnou existenci subjektu a objektu. Co je filozofie transcendentální moudrosti? Naše existence a naše zkušenost není ani existence, ani neexistence. Proto může být proces. Kdyby byla existence nebo neexistence, tak proces pít nemůže. Ani existence, ani neexistence. Ani soucno, ani nejsoucno. To je realita, ve které se my, bytosti, nacházíme. Právě proto ten dualismus, který je nám vlastní, hm, to je pojem, skutečného subjektu a skutečného objektu. Tento dualismus se nachází v prázdnotě. Prázdnota je popření toho, co skutečně existuje, i toho, co neexistuje. Skutečně existovat znamená toho, co má vlastní vlastnosti. Tomu se říká svabháva vlastní soucnu. A vlastní soucnu nikde neexistuje. V dechu ho nenajdeme, v tělesné zkušenosti dechu ho nenajdeme, ani v, v mentální zkušenosti dechu ho nenajdeme. A právě proto, že ho nenajdeme, proto se můžeme od procesu dýchání Odpojit. Jestliže se odpojíme od procesu dýchání, odpojíme se od všeho v naší zkušenosti. Odpojíme se od těla a odpojíme se od vědomí. A toto odpojení od těla a vědomí k tomu potřebujeme zkušenost jemné reality, subtilní reality. No a dech je vlastně brána k této zkušenosti subtilní, jemné reality. Čím subtilnější, čím jemnější je dech, tím jemnější je pocit tělesnosti a netělesnosti. A my poznáváme pocit, protože pocit znamená přijetí objektu. Jestliže neprijmeme objekt, nic nepoznáváme. A v buddhismu my vysvětlujeme proces osvůzení jakožto proces Zkušenosti čím dál tím jemnějších objektů až po ten objekt nejjemnější, který přestává být objektem. Ve smyslu, že se na něm mysl že na něm mysl může lpět, že na něm mysl může být pověšená doslova. Hm? V sanskritu objekt znamená to, na co můžeme pověsit mysl. A hm? Lamp znamená pověsit a vhodný k pověšení. No a teď meditace na dech je poznání, jak Zjemňování vědomí společně se zjemňováním počitku těla nás dovádí do stavu bezmyšlení. V tomto stavu bezmyšlení pak mysl se může obrátit sama na sebe a dojít k bezprostřednímu poznání objektu, který se nedá uchytit. Tajemství mysli, skutečné mysli z hlediska jogačáry je právě toto tajemství. Skutečná mysl je ta mysl, která se nedá uchytit. O této mysli se nedá říct, že existuje. Kdyby existovala, tak všichni bytosti jsou ve stavu osvobození, jak Madianta Vibhanga říká. A nedá se též říct, že neexistuje. Kdyby neexistovala, no tak veškeré naše úsilí by bylo zbytečné. Ani existuje, ani neexistuje. To je tajemství vědomí. A vše, co poznáváme, my můžeme jenom poznat na základě vědomí. Jiný základ naší zkušenosti není. Jestliže není vědomí, není objekt. Je vědomí, pak je objekt. Jestliže vědomí můžeme pověsit na objekt, je to světská zkušenost. Jestliže vědomí nemůžeme pověsit na objekt, je to nadsvětská zkušenost. A co je zkušenost Bodhisattva? Mysl se ani nedá pověsit, ani se nedá nepověsit. Ani existuje, ani neexistuje. To je tajemství mysl. A kde je ta mysl která ani existuje ani neexistuje. No to je, co je třeba najít. To je dokčen. To je zen. Tedy meditace na dech je vlastně Zkoumání toho, co se co existuje je tam, ale nedá se uchytit. Dech sám jako vítr se nedá uchytit. Dech je vítr. Vítr se nedá chytit. To, co my chytáme, to je koncept větru. To je třeba si uvědomit. Čili mysl, jestliže stojí, nestojí na skutečném větru, na skutečném dechu, ale stojí na konceptu dechu. Je to jasný? Teď my můžeme s tou energií, která se nazývá dech, která se nazývá prána. my můžeme na základně zkoumání této energie dojít k tomu, že naše skutečnost je ta skutečnost, která ani existuje, ani neexistuje. Je to skutečnost, která je tam, ale nedá se uchytit. Teď na rozdíl od Terevády, hm, yoga a tantrická tradice, pracuje s těmi jemnými kanály v těle, jemnými energiemi v těle, které je možné použít k tomu, aby jsme jasně chápali jemnost, Jakožto prostředek k odstraňování hrubosti. Jestliže objekt je jemný, mysl se stane jemná. Jestliže se mysl stane jemná, má jemné rozlišování. Jestliže mysl není na jemném objektu, má jen hrubé rozlišování. A ty jemné kanály energie, jemný jemný koloběh energie v těle, je prostředek k tomu, aby jsme poznali hm, vlastně jemnost pocitu. Jemnost pocitu je vázaná na jemnost mysli a tato jemnost mysli pak zkoumá tu nejvyšší realitu, která se není ani existující, ani neexistující která se nedá uchytit, která je nad veškerou konceptualizaci. Nedá se říct, že tam je, nedá se říct, že tam není. To je vlastně tento základ pochopení je vlastně základ zobčenu, základ zenu. Podle čínské tradice Body Dharma Khenal, Zen v Číně, druhému, vlastně prvnímu čínskému patriarchovi, který se nazývá Chuík. Chuík znamená schopen moudrosti co není náhodné, že se nadívá schopen moudrost. Chujíka byl tak odaný ve svém hledání toho, co je skutečné, skutečného já, že stál dlouhé dny ve sněhu před jeskyní, kde bodydarma meditoval a aby mu ukázal svoji odanost věci, hledání, svoji odanost, hledání skutečného já, usekl si ruku a předložil před meditujícího Body Dharma. Body Dharma se ho zeptal, co, co chce. Chci poznat skutečnost, samozřejmě. Chci poznat mysl. Tak bodhidharma mu řekl hledaj mysl. Já jsem hledal, hledal a nemůžu ji nikdy na, nemůžu ji nikde najít. A to bylo jeho... To byl význam jeho probuzení, Jenomže že on hledá léta a hledal v hluboké meditaci. Ta mysl, kterou není možné najít, tež vlastně je s námi. V každém, v každém momentu. A ten prostředek právě k tomu, aby jsme ji našli, je meditace na dech. Protože dech není možné najít. Dech je vítr a vítr nikdo nechytí. jelikož vítr nikdo nechytí, tu mysl, co sedí na větru, též nikdo nechytí. Protože ta mysl je koncept. A koncept není skutečnost. Koncept nám jenom přibližuje skutečnost. Bez konceptu skutečnost nemůžeme se jí přiblížit. Potřebujeme jméno, aby jsme se skutečnosti přiblížili. Ale koncept není skutečnost. To je přístup jogáčáře. podle buddhismu, to, na čem my lpíme, díky našemu karmickému vědomí, to není skutečnost, ale to je koncept. Skutečnost je neuchopitelná. To, co my, o čem se mi hádáme, to, co je objektem našeho chtíče, naší chtivosti, co je objektem naší nelibosti, to není skutečnost, ale to je Koncept skutečnosti. To je třeba vidět jasně. Na to se učíte dzokčen, na to se učíte vezen, na to se učíme veškeré metody hm? meditace, aby jsme dosáhli tohoto poznání. a stali, sjednotili se s tímto poznáním. Toto poznání se pro nás stane přirozené. Jestliže se pro nás toto poznání stane přirozené, pak nemusíme nic dělat. Protože poznání dělá za nás. Čili realizace je poznání nedělání. Ten, kdo něco dělá, to je právě ta mysl, která je vázaná na koncepty, které v nás nechávají vystat libosti a nelibosti. Teď výhoda této meditace na dech v tradice yogačary v tradici yogi je, že tato meditace nás může napříjmit jak tělesně, tak i duševně. To je zázrak této meditace. V samyuti, Samyuta Nikája, pána Samyuta, máte sutou kde budá. Se ptá svých žáků: Podívejte se pod stromem na toho mnicha, co tam sedí, na co medituje. Aha. Naše znalost závisí na vás, mistře. Prozraďte na. No, Budá vysvětlí. Medituje na dech a na pána. Proč? Podívejte se na jeho tělo, které vyjadruje stav jeho mysli, která je tělo napříjmené, uvolněné, mysl a uvolněná. Proto medituje na dech. Pozornost na dech Naprimuje mysl a též naprimuje tělo. A jaký je prostředek naprimování těla, že my chápeme ten koloběh jemných energií v těle. Ty nás napřímí Poznáním toho jemnějšího my můžeme reformovat to hrubé. Jestliže neznáme to jemné, no tak my, to, my pracujeme jenom s tím hrubým. No a to je gymnastika, to není yoga. Čili tělesná. Příprava meditaci se nedá oddělit od duchovní přípravy. Duchovní příprava a tělesná příprava je jeden proces. To je jasně vysvětlený jak v Joze, tak i v buddhismu. Jinak se nejedná o jógu, ale jedná se o gymnastiku. Jestliže se jedná o jogu, tak pak my se učíme použití těla, použití dechu a použití vědomí jako jednoho celku. Proto začínáme ráno s Číkungem, aby jsme to začali chápat. Použití těla, použití dechu a použití mysli je jeden proces. podle buddhistické filozofie to, co napříjmuje tělo, je vítr. Element větru. To, co způsobuje řeč, je tež element větru. Jestliže Vědomí. Je chaos, no tak naš, naše řeč bude chaos a náš pohyb bude tež chaos. Jestliže naše vědomí má koncentraci a modrost, naše řeč bude mít cílu. Náš tělesný pohyb bude mít též sílu. A síla pochází z správného použití vědomí. Čili jestliže správně používáme vědomí, můžeme napříjmit tělo, můžeme zjemnit dýchání. A tento proces napříjmení těla a zjemňování dýchání je tež proces přípravy samády. To je jeden proces. A v indické filozofii, ať už je to buddhismus, vedanta, sámky, samády je obsah vysvobození. Obsah vysvobození je samády. Vysvobození jiný obsah nemá. A co znamená samády? sam Adhana. správné položení mysli na objekt. Jestliže jsme buddhisti, na ten objekt, o kterém se nedá říct, ani že existuje, ani že neexistuje. toto je prázdný jak jsoucna, tak i nejsoucna. Jelikož je prázdný jak soucna, tak i nejsoucna, vědomí se na něm nemůže usadit. To, na čem se vědomí usazuje, to je koncept. Tak tento starý mnich to napovídal dost dneska. Teď můžeme mít přátelskou diskuzi. Hm? Když už jsem na trůnu, no tak se musel říct něco moudrého. Tak teďko zase můžeme povídat nějaké ty obyčejné věci, vaši zkušenost, jak pochopit, jak správně k ní získat můžeme se, Můžete se ptát a můžeme diskutovat. Nejenom, abych já tady mluvil, ale abychom měli nějakou komunikaci, vzájemnou komunikaci. Je to tak? Vidíme to stejně? Tak to začne. Vy si měli, co no se týká meditáci, že přijemtě toho objektu je to jisté jako identifikace s objektem? To je proces. Vše, co zažíváme, je proces. Abychom pochopili vědomí a pochopili tělo, musíme se naučit je chápat jako proces. Tím pádem získáváme zkušenost střední cesty. Buddhismus je učení střední cesty. A prostředek poznání střední cesty jsou čtyři vznešené pravdy. Z hlediska mahajany potom v hlubším pochopení vlastně je jenom jedna vznešená pravda. Pravda je jenom jedna. Ale aby jsme se k ní dostali, musíme mít prostředek čtyř vznešených pravd. Jestliže chytáme nestálost, nemůžeme se divit, že trpíme. Protože ten, kdo chytá nestálost, to je to právě ten koncept já. Nikdo jdej nestáros nechytá? Je to jasný? Vidíme to stejně? Ještě takový otáz, o tom konceptu <laughs> já, že vlastně, keď se to týka těch príjemných pocitov, teda příjemných pocitů, keď to chápem, třeba, že je to dobrá vlastně řešit to, že vlastně jste to já co to týká těch příjemných pocitů, tak je to položitelný ještě. Vlastně příjemné pocity jsou pouze příjemné pocity. Ale ten, kdo na ní rpí, to je to právě to já. Právě protože lpíme na příjemných pocitech. Odrážíme nepříjemné pocity. A zlobíme se na nepříjemné pocity. Hmm? Kdyby jsme nelpěli na příjemných pocitech, tak by nepříjemné pocity nám nedělají problémy. Hmm? No ale my lpíme na příjemných pocitech, proto nám nepříjemné pocity dělají problémy. Je třeba to vidět jasně. A ten, kdo lpí na příjemných pocitech, to je to já. To je Ahamkana. A protože lpíme na příjemných pocitech, naše samády nebude vysvobozující. To nejhlubší samády je právě pocit, na kterým Člověk nerpí. tím pádem se tento pocit stane vyrovnaný. Je to stav nevyrovnanosti. A yoga je, není nic jiného než učení vyrovnanosti. Samády je položení mysli na objekt, společně, takže se nerozpíná a správně, sám. Hm? Správně, z hlediska buddhismu, je bez já. Protože nenacházíme já ani, ani uvnitř, ani venku, No tak můžeme položit vědomí na objekty rovnoměrně. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? To, co nám právě brání položit mysl na objekty rovnoměrně, no to je to já. A já pochází z chtivosti, z hlediska buddhismu. Jestliže nemáme chtivost, nepotřebujeme já. Já pak je zátěž, kříž z hlediska chřesťanství, který člověk sebou, musí sebou všude tahat. Tak ať máme nějakou srandu, tak se něco zeptejte zase. No, koncept výchu je vlastně světský objekt? Tak, na tak no, všechno, to jsem vysvětlil, všechno, na co můžeme mysl pověsit, je, je, je, je světský objekt. A potom, ako se z toho stavíte nad světský? Jako vzjemňování toho? No, no. no tak to je prostředek. Na, na to, co my věsíme mysl, to není realita, ale to jsou koncepty reality. A ty koncepty jsou vytvorené karmou. Právě proto my si rozumíme, že máme podobnou karmu, ale jestliže máme rozdílnou karmu, tak si nerozumíme. No a každá bytost má svoji karmu. Protože karma není nic jiného, než akumulace formací. A my jsme vyvstavli z akumulace formací. Kdyby tam nebyla ta akumulace formací, tak bychom nikdy nevystali. Je to tak? Teď vy se chcete stát budhy. Tak musíte najít přístup do té mentální úrovně formací, no a ty se stát mistry. Pokud naše mysl formuje, těch pět smyslů, tak se nacházíme jenom v hrubé realitě. To buddhismus jasně vysvětluje. My potřebujeme jemné objekty, aby mysl nebyla automaticky zaměřena na tu hrubou realitu. Když vstoupíte do stavu Díány, no tak jste už v jemné realitě. Ať už je to Díána s jemným objektem nebo Díána bez objektu. Díána bez objektu je styl, je, je ještě objekt, na který se dá mysl pověsit. Nekonečný prostor, nekonečná mysl. To není osvobození. Protože mysl na tomto objektu ještě se dá pověsit. Až se dostaneme na ten nejjemnější objekt, co existuje, který není ani vnímání, ani nevnímání. Hm? No a tam pak můžeme mít hlubší intuici o tom, co je objekt, na který se mysl nedá pověsit. Protože tam vnímání už je nejasné. Jak v ní, když je objekt vnímání nejasný, vnímání se tež stává nejasné. Ale přesto je jasný, je spojený s světlem, které je o to hlubší, čím jemnější ten objekt je, Ale rozlišení už není jasné v té jasnosti. Co je jasnost bez jasného rozlišení? Třeba studovat. To je klasický výcvik buddhizmu. Studování těchto čím dál jasnějších objektů. Poznání, jak vnímání je vázané na objekty a pocity jsou vázané na vnímání. A vnímání a pocity... Je to, co určuje obsah vědomí. Bez nich vědomí nemá obsah. Z hlediska yogačáry tento obsah pochází z vědomí samotného. z hlediska světské zkušenosti, tomu tak není. A potom třeba poznat, že podklad veškeré naše zkušenosti je právě mysl. No a na to meditace, na dech je obzvláště příhodná. Jestli v hlubších stavech koncentrace dech mizí, Když dech mizí, no tak konceptuální myšlení mizíš. Pak, jestliže se mysl nehýbe, no tak to je šamata. Jestliže se mysl hýbe, no tak to je vypašané. To je skutečná šamata, skutečná vypašané. Jestliže tuto skutečnou šamatu a vypašané poznáme, no tak pak se mysl hýbe ve stavu perfektního utěšení. No to je, co chcete občanem dosáhnout, proto se učíte dzobčen. Jestli nemáte jasný koncept, no tak ten zobčen asi do hloubky nepůjde. Vidíme to stejně. Lukáši, jak na to vidíš? Já ja mám trošku pocit, že, je, že tam je jiný přístup právě. Že jak se hovorí, že sutra jana sutra tantra, tak já ja mám pocit, že právě v tibetském buddhismu je velký důraz na to, že to není jakoby racionální alebo konceptuální proces, ale například Abisheka alebo guru yoga, meditace najdám. Určitě tam musí být ten aspekt, který popisujete, zjemnění jasnost objektu ale tam je tam například i aspekt oddanosti. Mm, guru je například symbol toho stavu osvobodenia a je tam akýsi element, který například, mně se zdá, že to na tomto přístupu je. To se ti zdá. <laughs> to je v pořádku, že se ti to zdá. <laughs> Mně se třeba zdají taky jiné věci. <laughs> tak samozřejmě, jelikož praktikuješ tantru, tak se ti zdá, že, ten, že je to jiný. No ale vychází to ze stejného pochopení. To jsou, co je tantra? Tantra je rozšíření prostředků, Poznání principu. Nic jiného. To neznamená, že to rozšíření prostředků není, není efektivní. Je efektivní, ale je to pouze rozšíření prostředků. Ta realizace nemůže být jiná. Potom mluvíme o konvenčním buddhismu a o takzvaném nekonvenčním buddhismu. To rozšíření prostředku to je nekonvenční buddhismus. Ale nekonvenční buddhismus je nepochopitelný bez konvenčního buddhismu. Je to tak? Ta veškerá tantra, co je, no, tak to je. E, když to věříš, no, tak to pomáhá. Samozřejmě to pomáhá. Já to ne, nepopírám. Ale nemusíš to věřit. Aby tě bylo jasno. Nemusíš to vyhrýt, aby ti jasné. Každá tradice vždycky zdůrazňuje, že je to nejlepší, to nejvyšší. To je ve všech tradicích. Když studuješ Lotusovou sutru, tak to je to nejvyšší. Když studuješ Surangamasutu, to je to nejvyšší, když studuješ Tantru, Utara Tantru, taky to je to nejvyšší. Když studuješ ty různý dzokčen, tak to je taky to nejvyšší. studuješ Mahamudu, tak to je taky to nejvyšší. Ty musíš věřit, že je to, to nejvyšší. Aby si k tomu měl odanost. Je to tak? konceptuální jasnost nikdy nikomu neuškodila, jenom prospěl. Jestliže máš konceptuální jasnost, tak pak jakákoliv praxe může jít do hloubky. Jestliže tu konceptuální jasnost nemáš, tak a děláš jakoukoliv praxi, i tantrickou do hloubky to nebude. Nevysvětlil to na obu takhle. Hm? V jiných tradicích se já, nevím, já to neznám co učí, v jiných tradicích se to tak vysvětluje. Obzvláště gelu. Hm? Sakéš. Tak řekni nám něco pěkného, Lukáši. A kde máme nějak mě oponují trochu. Andrej se to zpýt. On začal zpýt, že jako na duchovné cestě do sebeklamu. Do sebeklamu. Tak je dobré mít učitele, kterým to konzultovat. Tak obzvláště právě v té tantrické tradici, kde se my vizualizujeme jako bodhisatvové a učitel jako buddha, jo, tak je ten možnost dojít k sebeklamu o to větší. Proto je to třeba konzultovat. Proto je ta transmise a všechno to, protože ta možnost klamu je daleko větší než klasickým klasickém nebo v teravádaném buddhismu. Tam základ Mahajánového buddhismu, je, že útočištěm není osoba, ale darma. Hm? A není nejárta, nejsou koncepty, ale je nítárta, to nejvyšší realita. Hm? Právě proto je v té tantrické tradici, stejně tak v Mahajáně, ale v tantrické tradici ještě víc, ten učitel je rozhodující. Stejně tak v Zenu. Zen je vlastně hodně podobný tomu Dzogčinu. Jenom v Zenu nemusíš si představovat učitele jako budhu, nemusíš sám sebe představovat se jako bodysatu, no ale přímo chápeš skutečné vědomí a to hledáš. A všechny prostředky jsou k tomuto poznání. A toto poznání též ti musí prostředkovat kompetentní učitel. A to, že si ho představuješ jako žijícího Budhu a sebe jako bolise, to je prostředek. On žijící buddha. Není žijící buddha, je Maitreya, který přijde, já nevím, za kolik tisíců, tisíců let. A ten bude mít veškeré ty znaky buddhovství, 32 základních znaků, 80 vedlejších znaků. No a to je perfekce, Joze. Vnější a vnitřní dedoholování. Jsou prostředky a aby si je zne, nezneužil, musí být tajné, musí být se předat v líní těch mistrů. Je to tak? Vidíme to stejně? <laughs> Myslím, že u ten princip, že predsahovat si guruha jako živého guru. jde vidělo to, že, že ten guru je... Takže jeho myse, její přirozenost je Budha, tak nic zkroz toho myšlení u toho ale to poznat, že je naša myse. No ale přesto no. musíš to vnější a vnitřní musí být To no. se nedá oddělit. Vlastně mě můžeme poznat budu a budu, že sami nevím, čo to je, <laughs> to dám, to jsem zapovenal. No, samozřejmě to je, e, e, jako no, to je silný prostředek, aby si představovat mysl guru jako budhu, to je silný prostředek, ale je to prostředek. Tento prostředek nemůže popírat tradici toho, že další Buda je Maitreya. Já bych se chcel spýtat, že v textu v sání o poznání vyčerpání zákalu, alebo či, no, jak je to měněné? Jak je to měněné? No. Tak vyčerpání zákalu je vyčerpání, to jsou to, co nás, co znamená sami to, co nás upoutává k objektu. Hm? To je naše chtivost, to je naše nelivost, všechno, co z nich vychází hrdost, pomílení názor, pochybnosti. Jestliže tam nejsou, no tak mysl není pripoutaná. Mysl, která není pripoutaná, je neurována. Když je tam znalost, že již nebude žádné další zrození. Tak to je příznačný pre-pálický kánon, alebo to je nějaká realizace? No, no samozřejmě. Je, protože důvod zrození je chtivost, tanha, tršna. A my máme tršna. My máme chtivost, protože máme já. Když nemáme chtivost, tak nemáme já. Po ničem nelap nelapeme. Jestliže po ničem nelapeme, tak máme svobodu. No, jestliže studujeme cestu bodhisatvy, tak po ničem nelapat ještě není to konečné osvobození, ale je to stupeň, kterým nutno jít ke konečnému osvobození. To po ničem nelapat, to je vlastně z hlediska bodisatovské cesty, to je osmý bůmy, osmý stupeň osvobození bodysa, a To ještě není konec. Ale Bodhisattva oproti žákovi tento stupeň prožívá po realizaci příjmutí nezrozeného. Nedualistické realizace. Ty, my tím, že praktikujeme cestu bodhisattva, my se nalaďujeme na tuto neduální realizaci. Tantra je též nic jiného než nalaďování se na tuto nedualistickou realizaci. Tím, že se vytváříš myslí hm? čisté země. Mahajána je praxe čistých zemí. Ty čisté země se stanou pravdivější než tato realita, ve které žijeme. Právě proto se od této reality můžeme plně odpojit. Vidíme to stejně? o jejich a mahajanové tradicii s tím, že v té mahajanové je jemnější? Je to tím, že tam to děl... v tý... mahajanové je jemný, nastává ta jemnost? E, tradice a vůbec spisy raného buddhismu, jestli se to dá nazvat raný buddhismus, to je vědecký název, spisy ágamy, rozhovory buddhy, nerozbírají jemné energie, to je jenom v józe, v tantře hm? no a jogačára se o tom zmiňuje, ale tež to nerozbírá do detail. Čiže když je tam ta pozornost čave na um, pocity těla, alebo teda to, co na těle cítím, tak to je len no, Tělo, a... tělo je, není nic jiného ne, než, než energie která plyne stejně tak jako vědomí. Jo, že ta tělesná energie je foremná stránka té energie, kdežto ta mentální energie je neforemná stránka. Vědomí, ačkoliv máme, já nevím, jak vyvinutou techniku, Stejně nemůžeme chytit vědomí. Neurologové jenom chytají vibrace, energii. My můžeme změřit rychlost světla, rychlost vědomí, ještě nikomu se nepodařilo změřit. Že v Mahayanové tradici tato meditace na dých je prostřednictvím překážek? Ne, to jsem neřekl. Musí být spojená s, s filozofií transcendentální moudrosti. Mm -hmm. Z hlediska transcendentální moudrosti my chápeme formu ale veškeré naše chápání formu je napojené na transcendentální moudrost, že žádná forma se nedá chytit. My chápeme pocity, stejně tak, jak je vysvětluje Abidharma. My formu, jak je vysvětluje Abidharma. Ty koncepty psu nám pomáhají. Ale s poznáním, že žádný pocit se nedá chytit. Jelikož Žádný pocit se nedá chytit, no tak ani vnímání se nedá chytit. Jestliže se vnímání nedá chytit, ani vůle se nedá chytit. A faktory vůle, jako je pozornost. Hm? No a pak rozlišení, veškeré rozlišení závisí na nich. Bez nich žádný rozlišení není. No a vědomí je rozlišení. Hmm? No a jsme ve světě, který ani neexistuje, ani existují tajemství vědomí. Hmm? Dá se tě tě <laughs> no, Samozřejmě, když se o to snažíš, no ale potřebuje to mít úsilí, potřebuje to mít víru. Potřebuje to mít kontinuitu v praxi a potřebuje to mít konceptuální jasnost. Protože nemáme konceptuální jasnost, tak děláme samé blbosti. Myslíte si, že na to třeba odejít někam do ústraně, alebo se to dá v tomto světě? Každý, kdo má hluboké zkušenosti, to kombinuje. My odcházíme do ústraní, aby jsme lépe fungovali ve světě. Jestliže nemáme tuto motivaci, tak pak nepraktikujeme cestu bolisotu. My, ne, my Praktikujeme cestu Bolisatvu, protože jsme pochopili, že není od čeho odejít. Obsah milování není rozdílný od obsahu světa. Obsah světa je obsah milování. To je učení Bolisatvu. Proto my se vždy, my jdeme do ústraní, aby jsme se stále vraceli do světa. Jestliže máme tuto motivaci, tuto perspektivu, praktikujeme cestu boli My se odlučujeme, aby jsme se vraceli. Hm? Je nám to jasné? A prostředek tomu je bodičita. Jestli nemáme tento prostředek, tak to nemůžeme dělat. Individuální osvobození z hlediska borisatovské cesty neexistuje. To je tajemství vědomí. Proto my v našem vědomí nosíme hady, prasata, opice, bohy. Všechno nosíme vědomí. A to je třeba si být vědom. Savce, plazy, <laughs> dinosaury, všechno máme vědomí. Zvědomí není možné utíct. Protože my praktikujeme ne ten, kdo praktikuje za účelem anihilace, hm, zničení existence, tak ten to je pro nás neprijatelná praxe. Ale existují Jogi, který praktikují za účelem hm? zničení existence. My se tomu vyhýbáme tím, že chápeme existenci jako neexistenci, neexistenci jako existenci. Hm? Jsoucno a nejsoucno jsou pohromadě. To je duchovní logika, která nepřipouští aristotelovskou logiku. A nevylučuje B, B nevylučuje A. A do té dimenze se musíme dostat, proto praktikujeme. V této dimenzi je svoboda. V této dimenci se zbavujeme automatického myšlení mechanického myšlení, kompiuterového myšlení. Hm? Dneska, nebo ne dneska, někdy jsem četl v internetu, že někdo chce je, je, zjistit, jestli je možné hm? je, oduševnit kompiuter. Kompjutová. <laughs> ně, nějaká teorie existuje, jako, že bude možné v budoucnosti hm? oduševnit jako mechanickou mysl. Hm? Věří, že je možné o, oduševnit je to, to je to. <laughs> mechanickou mysl. To... Ale právě je třeba si být vědom toho, co v nás je mechanická mysl. Založená na vlastně té operaci, na operaci našich minulých zkušeností. To je meditace. ještě jedno z No, určitě, to je nutnost. To vědomí, číst to vědomí, buddhizme, můžeme brát jako analogiu Atmana no v obedajte. Není ani možné, ani nemožné. Mm -hmm. <laughs> otázka, <mě> <laughs> Musíme se dostat do přímé zkušenosti. Jinak je to spekulace. No ale můžeme říct, že je, jsou jisté podobnosti, ale ne, nemůžeme říct, že je to stejné. Jestliže řekneme, že je to stejné, pak je to nepochopení. Pak nepotřebujeme žádný buddhismus. Ale jestliže řekneme, že je to úplně jiné, no, tak to je tež nepochopen. Protože jak ve Vedantě, tak i buddhismu se učí i nakonec v tervádovém buddhismu, že pravda je jedna. Ekam hisatyam, na navidjete. To je i v trváně. Pravda je jen jedna, druhá neexistuje. Ale prostředky jsou jiné. Jestliže používáme buddhistické prostředky, jsme buddhisti a věříme, že tyto prostředky jsou nejúčinnější k dosažení stavu čistoty, k dosažení stavu plného soucitu a nenásilí, plné lásky, soucitu a nenásilí. To je naplnění, to je prázdno. Jak to vidí tady Lukáš? Kolinka bolí. Na no, to je dobrý tak. taky. Tak zítra můžeme zase dělat trošku Číkůng. No a potom někdy se můžeme učit ty jemné energie, jak kolujou a jak je dostat do stavu rovnováhy. To je dlouhá nauka. To je výhoda čínského buddhismu, že je napojen na, vlastně na čínskou medicínu, která má ten průzkum energii nejvíc v detailech. Padma Sambava se učil taoismus na Vutajša, ale považoval tuto znalost za nedostatečnou. Hm? Padma Sambava byl dlouhou dobu na Vutajša, učil se taoistickou meditaci. V Tibetu musí mít také tuhle tradici. Ne? Co? To je možná názor že byl tam na Zambava, na Tak se to... To je tradice. Já myslím, že to není čínská tradice, to je tibetská tradice. No ale je fakt, že ten buddhismus oproti taoismu má jisté výhody, které tam jsou. No ale taoismus není vlastně nic jiného, než tež filozofie, čemu my říkáme Tatága, ta garba, Tatága. Je to nějaká konceptuální cesta, taoismu? Taoismu oproti buddhismu zdůrazňuje právě e, energii. Jakožto základ všeho. Ta energie, z, z té energie všechno pochází. No v buddhismu my neříkáme, že vše pochází z energie. říkáme, že vše pochází z vědomí. Teď jestli vědomí je energie nebo není energie, to je tež tajemství vědomí. Teď můžete dělat pokusy, já jsem dělal s těma elektrodama, nebo co? Když se dostanete do stavu hlubší koncentrace, když myslíte, no tak to dělá takhle. Když přestanete myslet, tak to jde rovnou, rovně takhle. To je vodorovně, ale nějaká ta energie tam stále musí být. Ale z čeho ta energie pochází, co je to za energie, jak, se, jak funguje, no to je tajemství vědomí. Jestliže věříme v Boha, tak pochází od Boha. Jestliže věříme buddhismus, tak pochází z vědomí samotné, Vědomí vytváří světy. Lukáš nic nepovídá, tak do něco bude povídat? Ty se Andrej, tak nám pověz něco hezkýho zase. Tak když nemá nikdo co povídat, tak si zarecitujeme a víceméně rozpustíme parlament. To na západě je jako rozšírené kresťanstvo a vlastně věra Boha. Ale jaký pohled na Boha z hlediska Buddhismus nepopírá Boha, ale popírá Boha tvoritel. Bůh nemůže být tvoritel, Protože kdyby byl Bůh stvoritel, tak je zodpovědné za všechno utrpení, co my tady bytosti musíme prožívat. Což nedává smysl. Vidíme to stejně? To <laughs> tak to Jestliže je Bůh zákon, tak buddhismus proti tomu nic nemá. Pak se musíme stát božími bojovníky, <laughs> Tož jsou boží bojovníci a zákon na jeho prostěž od Boha pomoci, ale ne od Boha tvoritele. kdo se stát boží bojovník. Hm? <laughs> to boží bojovník. To je bodhisattva. Boží bojovník, to je bodhisattva. Nic. Tak když tomu nemáme nic dodat, tak co si zarecitujeme? Pak předáme zásluhy pro dobro všech bytostí. Zarecitujeme si sůtrou srdce zase, aby jsme to rozpustili. Máš to v češtině, tu to srdce? Roman to má, tento. já jsem to měj přeložen. Já to mám v počítači taky, ale... Jo? No. No, dobrý. No tak, e... v sanskritu, jo? A v tibetštině umíš No a pak co bychom mohli zarecitovat? Co takhle dárany páva, paví dárany? Hmm? To je žátak, jo? Vpálí a pak předáme zásluhy, jo? Znáš Paví Dárany? Znáte příběh Pavího Dárany? Hmm? Buddha v jednom ze svých mnohých minulých životů se narodil jako zlatý páv. Hmm? No a královna Banáresu se dozvěděla, že v Himalajích žije zlatý páv. A řekla králi Banáresu, že ho musí spatřit, že je těhotná, jestliže ho nespatří, takže zemře a zemře jeho potomek. Tak král Banáresu poslal všude posly, aby hledali Zlatého páva. Všude po Himalajích běhali posly krály Banáresu. Dlouho dobu ho nemohli najít, až nakonec ho našli. Snažili se ho chytit všemi možnými způsoby, ale nikdy se jim to nepoda nepodarilo. Se jim to. Protože ten zlatý pav měl toto dháraný, tuto mantru, kterou si stále opakoval, tak ta ho ochraňovala a nemohli ho chytit. Kdykoliv se mu přiblížili, tak se objevil na jiném místě. No až jeden chytrý lovec přišel na výtečný nápad, hledal, hledal, hledal a našel krásnou pávici. No, no, no. Perfektní pávici. A tu pustil do toho místa, tam, kde se ten zlatý páv nacházel, no a... Jelikož byl jí omámen, tak zapomněl tu mantru no a chytli ho. No. Chytli ho a svázaný ho, ho přinesli ke královně Banáresu. Ta s štěstím se rozplnila, že může vidět zlatého páva. Velká radost na starém vělidle. Král též velice spokojený a protože nebyl obyčejný páv, byl, byl bodhisattva páv, tak znal všechny jazyky, i jazyk nás, lidí. No a tak krály začal vysvětlovat a královně darmu. No a začali v to věřit, co jim vysvětloval. Vysvětloval jim, že každý, každá bytost je produktem jeho karmy, že on se narodil v těle páva, proto patří do lesa, že přestože mu dávají ty nejlepší, to nejlepší jídlo a ty nejlepší nápoje, které oni považují za skvost, pro něj to žádný skvost není. A že on, jelikož má jinou karmu a jiná karma tvoří jeho jiné pocity a jiné eh, vnímání, proto on patří do Himalají, do, do lesa, tam jedině tam se může cítit dobře a jedině tam může eh, najít svoji svobodu když přijme tu karmu, z které se narodil. A to je pravda pro všechny jim Oni musí přijít svoji karmu, on musí přijmout svoji karmu, no a tak, a tak dále. No, oni mu uvěřili, no a s velkým průvodem ho zase doprovodili zpátky do Himalají s a s, s hudbou, <laughs> jak se sluší, no. Královský doprovod na královskou přítele krále. No a on se vrátil zpátky a zase už nikdy nezapomněl na tuto mantru, kterou vám teď budu recitovat. Jo? A potom zarecitujeme sutru srdce a předání zásluh. A na dnešek šmitec. A zítra začínáme v kolik? V půl šestý, jo? s Číkungem Namotase, <coughs> Namodasse Bhagavato, arahato, Samma, se Bhagavato, arahato, Samma, samba, samba. se Bhagavato. Arahato káto samma Udetayam Ude tayam chakuma ekagraja. Hari patavi pabaso. Tam tam namasami Hari savannam patavi Taya chagutta vihare mudivasa. Ye brahmana vedagu Teme namo techamam palayantu namattu buddhanam namattu bodhiyah namo vimuttanam namo vimuttiya imam so paritam katva moro charati esana. apetayam chakkuma e karaja harisavanno patavipabhaso tam tam namasami hari swanam patavi pabhasam ye brahmana vedagu sabdam te me namo techamam chamam namattu yantu namatu buddha namo vimuttanam namo vimuttya, Imam so paritam katva moro vasam akapaiti. Sutra Om namo bhagavatyai arya pragya paramitayai arya avalokitesvaram Gambiram Pragya Paramita Čaryam Čaramanu, Vjávalo Kajatisma, Pančás Kandas Tamsha, Swabhava Pashatisma, Iha shariputra Rupam Šunyata, Šunyata Iva Rupam, Rupam Napritak Šunyata, šunyatā ya na krupam ya sa shunyata, ya shunyata ta eva Meva eva veda samgya samskara vijñanam iha śāriputra sarva dharma lakshana, lakṣana anutpana anirudhamala avimala anuna aparipurna tasmat čari putra Narupam Navedana, na Nasamskara na vedana, na samgya, na samskara, na vijanam, na chakshu shodra graana Manamsi, Narupa manam se, na gandha na chakshu vijanam dhatu na mano dhatur, na yavan, na na jaran ša na ducha samudaya miróda margaha, gaha na právty na právtihy ta smát putra práv titvá body sa tosia prágia páramíta má šrytť vyhárati a či nirvana ává Třiadvaja vystita, sarva sambudha, pragya paramita mahatvitya anutara, samyaksambodhim, abisambudha, tasmajgata vyam, pragya paramita mahamantro, mahavidya mantu, anutara sama asama mantraha, Sarvadukha dukha prashamanasatya, ami pragya paramita ukto mantraha. Tatí Gaté, Gaté, gate, gate, para gate, para gate, gate, para gate, para samgate, bodi Gaté, gate, gate, para gate, para samgate, bodi svaha. Teď po dobro Eta vata chamahi Sambhatam Punyasampata. Sabbe Deva Anumodantu Sabha Sampati Sidya. Eta vata chamahi Sampatam Punya Spata. Sabha Bhutta Anumodantu Sabha Sampati Sidya. Eta vata chamehi Sambhatam Punya Sampada. Sabve Satta Anumodantu Sabha Sampati Sidya. Aka Satta Chabumatta Deva Naga Mahidika Punyanta Nanumoditva Chramarakantu Loka Sasana. Aka Satta Chabumata Deva Naga Mahidika, Punyanta Nanumodhitva, Chiramarakantu De Sana. Aka Satta Chabumata Deva Naga Mahidika Punyanta Nanumodva Chiramarkantu Tumampana. Devo Vasatukalen ho Tuča pítol bavatu loukouča, Ráďa bavatu dámikou. Je nic, kont, putíče, vota, nijung, sen, či Nechce zásluhy dnešní praxe přenesou na všechny bytosti, abych já společně s nimi dosáhl stavu. Perfektního naplnění stavu budoucnosti. Hm? Ó, tobo.